Дизайн Дизайн – це конструювання побутових речей, машин, устаткування, засноване на принципах поєднання, зручності, економічності й моди. При розробці конструкції професіональний дизайнер повинен прагнути, щоб вона була функціональною. При цьому він зобов'язаний враховувати естетичний бік, зовнішній вигляд конструкції, її призначення, а також найновіші досягнення – техніки і матеріалознавства. Століття дизайну Слово «дизайн» походить від італійського «дісеніо». З 14 по 16 століття, в епоху розквіту мистецтва в Італії, названого відродженням, цим словом позначали задум художнього твору, а також його ескізи. Нині цим терміном позначають цілий спектр видів діяльності від детальної розробки конструкції будівель до художнього оформлення книг, журналів, тощо. Ескізний проект. На першому етапі чимало дизайнерів, і художники, і архітектори, і кінооператори, і модельєри створюють ескізи своїх ідей на папері. Перш ніж створити будь-яку будівлю чи прилад, конструктор виготовляє мініатюрний макет модельєри часто шиють пробні зразки одягу з недорогих тканин. Комп'ютерний дизайн. У наші дні дизайнери активно використовують комп'ютери, які дозволяють експериментувати на екрані з об'ємними моделями. Програми комп'ютерного дизайну дають можливість конструктору швидко змінювати деталі і комп'ютер обраховує та вносить зміни до решті елементів конструкції. Спеціалізовані програми допомагають створювати автомобілі, взуття, побутову техніку та багато іншого. Нині мистецтво дизайну охоплює практично всі сфери життя. Ілюстрації: Процес творчості Проектуючи за допомогою комп'ютера – Форми літака чи автомобіля дизайнер може летіти чи керувати машиною до того, як їх буде зроблено. Газети і журнали також створюють на комп'ютерах і відправляють у друкарню на магнітних дисках. Так само робили і цю книжку. Завдяки комп'ютерові сторінку журналу можна створити безпосередньо на екрані. Модельєри малюють на папері ескізи. Які дозволяють уявити одяг у різних кольорових гамах і додають до них зразки тканин. Дизайн годинника Око часу розробив іспанський художник Сальвадор Далі. З часом і модою змінюється навіть дизайн предметів домашнього вжитку. У всіх стільців, створених шотландським дизайнером і архітектором Чарльзом Друзі. Ренні Макінтошем, незвично високі спинки.